Звідки, земляче? Мої охоронці насторожились. Містика якась. Задає питання точно по легенді. Хотілося крикнути, згинь, зникни, адже це я тебе вигадав. У мене аж занило всередині. А що коли наша людина, що коли зловиться на Підседній качці. Але годинника виторговувати земляк не захотів. Відійшов. І знову ніякої можливості втекти. Втеча. У моєму розпорядженні залишався один день. Я зрозумів, що припустив серйозну помилку, обмеживши час мнимої зустрічі чотирма днями. Гестапівці нервують, починають підозрювати, що все це гра. Третю ніч у Монтелюписі спав погано. Що ж робити? Можливо, зізнатись що для зустрічі визначені резервні числа на випадок, якщо резидент не зможе вчасно з'явитись. Не вийде. Слідчий недурень дурень і навряд чи стане ковтати подібну наживку. Він із тих, хто тіло обіймає, а душу виймає. Здогадається, що його водять за ніс і прощаває останній шанс. Останній шанс. Скільки хороших людей пройшло до мене через цю камеру-одиночку. Багато хто з них залишив на стінах свої імена, надії. Останній шанс і останнє прощай. Певно, уже світає. Тьмяне світло пробивається крізь загратоване віконце, падає на стіни, Зверху донизу подряпані, списані огрицьками олівців. Розбираю окремі слова, рядки різними мовами. Няг жиє вольнощ. Прощай, родина. Бачу в уяві уже і свій напис. Батьківщину не зрадив. Василь Дніпропетровський. Прийдуть наші, прочитають, здогадаються. Ні, жодного слова. На це я не маю права. А це що? Латинь? Дульце єст пропатрія морі. Смерть за вітчизну? Ні, не так. Солодко вмирати за вітчизну. Ось коли й знадобились львівські уроки, був у мене там друг поліглот, пристрасний пропагандист Латині. Недаремно він її називав карбованою і мудрою зовсім свіжий напис «Дум Спіро перо. Поки дихаю, сподіваюся. Сотні разів чув я у Львові ці слова з уст мого друга, польського комуніста. Але тільки тепер у цій триклячій камері до мене по-справжньому дійшов їх глибокий зміст. Без надії, без віри у справу, в якій ти служиш, життя не потрібне. А ти ж віриш у велику справу своєї вітчизни. Отже, поки живеш, борися. До останнього подиху дум спіро-сперо. Вирішено, що б не трапилось, у тюрму не повернусь. Краще загинути на людях від гестапівської кулі